до складу якого входила їхня дивізія, бо що того дня прагнуло здобути синявина. До сигналу залишилися хвилини. Солдати виливали воду в чобут, перевзувались, отжимали на колінах штанів і на ліктях гімнастерок у воду, бо вже довелось не лише йти, а й повсти до траншей переднього краю. Ці болота, братішки, Господь Бог робив уже в суботу, за годину до півночі. Танкам тут не розвернутися, вся надія на піхоту, мовив задумливо мічман Непран, прикурюючи у якогось солдата. Не те, що на Україні, там цілі танкові армії діють, і в кожній по три танкових корпуси, Тут же на фронті лише окремі танкові бригади. А в цьому полку, мабуть, і зовсім танків нема. З жалим промовив старший сержант Маменько. «Думаєш, там легше?» – запитав Охріменко. По кілька тисяч танків під Білгородом сходились броня на броню. Бачу, кінохроніку. Степ, вся земля в огні, води нема з чого напитись. «А тут...» вилив грізюку і щобід. ж мені дивина, води нема. Міч мені прани без повід, може животіти». У цю мить за спинами солдатів ударили гаубиці, зафуркали катюші, завили міномети. Над головами засвістіли снаряди міни, що понеслись на вороже укріплення і траншеї. Від командира роти Надійшло повідомлення про те, що артпідготовка триватиме чверть години. Зате на нашому фронті артилерії багато. «Сам командуючий генерал-лейтенант артилерії», – сказав Овчаренко. «Віднедавно говорив уже генерал-полковник», – уточнив Мамонко, Здригаючись і притискаючись до брусованої стінки окопу, який ще вчора був німецьким. А ваш дружок десь зараз за 39 земель від фронту покльовує собі, як курка пшоно, морзянку на своїй рації. Ну, чого ж не попросився туди й собі? запитав Овчаренко. Ти ж тямеш у шифруванні? Це вже від мене й Охріменка там користі, як з козла молока. Скорізь добре, де нас нема відповів Охріменко. «Мамонька, ще б і не взяли!» розсудливо мовив Мічмен Непран. «Чому б не взяли?» похмуро подивився мамонько на мічмана. «Тебе заздрість розпирає навіть до танкистів, до тих автоматників, що на броні сидять, до парашутистів, побував би на їхньому місці». Маменко не відповів, хоч і хотів сказати, що гірше становище у солдатів, в якому перебували зараз вони, не буває на війні. Це вже поріг до пекла. Почали відповідати і німецькі батареї. Ось снаряд садунув поблизу саме якоп, засипавши грязюкою відділення мічмана Непрана. Мамунько так і лежав засипаний. Важко зітхнув, проклинаючи капітана Кротова. Якби не гнів кротова, служив би мамонько в штабі окремої частини. І почесна служба там, і безпечна, над виявився кротов. Велике там діло, мамонько обнімав на березі озерця, що на карельському перешийку, телефоністочку пухкенько. І щічками, мов яблука, прислано служити з Іванова. Ліленька запаморочила голову не лише капітанову. А чим гірший мамонька від Кротова? Тільки тим, що званням нижче. А так, мамонько, хоч куди? Чуб розсявий, як хвиля на Карельському озерці під час бурі, підтягнутий охромових, як і у капітана, чоботях. А очі. Тоді вони з лілою стояли біля великого каменя над озерцем, дивилися у воду, на яку падала тінь від скелі.